Bueno, pues dentro de un momento recuperaremos la música. Agora temos daza seis minutos sobre as 5 e é tempo de tertulia. Se teño aquí ben acomodadas a Virginia. Moi boa tarde, Virginia. Boa tarde. A Hilda tamén, que tal? Hola, ben. E a Ángela, que tal? Hola. hola. Hola. Estamos aquí falando, pero vamos, Ángela fala que non besan vostedes e agora no micro di hola. Aí se cabe ir adaptando pouco a pouco. Eso, hai que ir quentando motores. Bueno, queredes vos comenzar por algo? algo a ah, máis Ademais, os temos que empezar por un aviso que tes por aí, verdad, Ángela? Sí, teño un aviso de parte da Comisión do Caral Ampio que é para recoller os cadros eh, dos premios. Eh, bueno, non sei se teño... Digo os nomes dos nenos sí? que teñen que ir a recoller os premios. Eh, deixarían seus cuadros na Deparrado, eh, poderían ir al recollelo Carmen Casalfrade, de nove anos, Samuel Álvarez Cea, de dez anos, Zayda Parrado García, de cinco anos, Uxía Varela García, de seis anos e Ivana López Garea, de sete anos. En caso de que necesiten algunha información, pues que pregunten a Deparrado. Uh -huh. Ben, pois avisados quedan ese rapaces, e agora comenzamos a arreglar o mundo. Que hai que arreglar no mundo? A ver, por onde queredes comenzar? Hai moito que Hay moi arreglar. Hai moito que arreglar, verdá, estes tempos. Sí. Noticias desta de semana, a ver. Tes ah, algunha por aí? Pois pues a folga. A folga? Home, é que se asiente. Protagonista da folga, non me fala da folga. A ver, que pasou en moitas cidades de Santiago, digo de Santiago, uy, como estou. Cidades de Santiago, madre mía. Cidades de Galicia, non sei se si de toda España, pero en Galicia pois pues, quizá o tivemos máis preto. Que pasou? Porque a gente foi a folga pois porque querem que Rajoy saque a al 11. Bueno, ainda que esta folga non era para que se sacara a 11, era para que se que ainda vendo al 11 se sacaran a reválidas e non contasen para nota. Uh -huh. a nota. Podedes explicarlle brevemente á xente que é isto das reválidas? Pois son uns exámenes que bueno, que antes se facían tamén. Mhm. Eh, pois que se fan a final de curso e se non aprobas a reválida e tes aprobado por todo o curso, pois son así, suspendes. O sea, repites. a ver, o que eu teño entendido é que, por exemplo, cando acabas cuarto e segundo de bachiller, creo que é que se non pasas a reválida, non podes optar o seguinte curso, o que pasa é que vas a un FP que é equivalente ao que xa fixeches. Ademais, en segundo de bachiller, por exemplo, ou o se contaría 40% a nota que ti sacares en ese curso académico e 60%, no, 60 a nota que ti sacares en ese curso e 40% a nota que tiveres veras nesa reválida E a vos que vos parece eso de ter un examen nos meus tempos facíamos a selectividade cando acabábamos eh, o, que, o que era COU para facer a carreira ¿no? pero que vos parece eso de ter unha reválida unha selectividade, un algo, un examen cando rematades pois un ciclo de estudios por exemplo, o ano que vén vos vades a i desater algo, non? Como se sí. chama? Selectividade, non? Reválida. Non reválida, o reválida. o ano que ven non se sabe se si si bueno, aí cambian sí. de opinión, bueno, claro, etcétera, claro. etcétera están aí intentando cambiar, non? Pero parece vos justo, non vos parece? Credes que, pois pues, non sei, xógalo todo a unha carta? A min non no, a ver, mí... no, no, eu no, bueno, entendo que é unha medida que Eh, marca que carreira ou que ciclo podes optar segundo a tua nota pero que despois de cada curso se, teñas que facer un examen, unha forma de que moita xente non, pode, non, non teñas oportunidade de seguir estudando eh, que teña que ou esperar un ano volver a facer a reválida ou ter que volver a facer o mesmo pero con outro nome uh -huh. e que ademais eso de que te faga a media ca nota que te sacaxe xa No, no curso pois, non me parece moi correcto ademais, a ver non sei, é o 40% é casi a metade Hilda hmm? eh, A min, a ver no último curso en segundo de vaca para, para ir á universidade pois si sí que a ver sempre se fixo o seletivo só que agora lle cambian o nombre e lle poñen reválida. só que agora tamén o queren facer pois, nos outros cursos, nos cursos inferiores e tamén en primaria Well, Eso, pues, en creo. primaria sí, sí. O ano, no, pa, no o ano pasado xa sí, se of fixeron algún Cre que en Pasmo, sexto, eh? non en tercero, eh? en sexto creo non ah, non sabía eu que tamén había revalida sí. en primaria sí. Bueno bueno é que ademais o sea depende ao teu futuro de depende, pode depender de examen de que teñas que volver a repetir o mesmo curso que ti si tiñas todo aprobado xa terías aprobado sin ter que facer ese examen. Home, non quero opinar que non estou aquí para opinar Pero xa me saía eh? a opinión Pois é tan fácil como dicila Non, bueno, pois pues vou me mollar eh, Opino que pode estar ben Efectivamente ter unha pequena criba Cando rematade segundo de bacharelato Por aquelo de que eh, Ten que haber pois, números clausos nas facultades Porque lóxicamente teñen unha capacidade E non poderían ir todos os que quixeran as mesmas carreiras, non? porque sería unha saturación. Entón, aí podo entendelo, e tamén quizá porque culturalmente eu fixen a selectividade no meu tempo para poder acceder a carreira que quixen e que fixen, etcétera etc. Pero, en fin, antes quizáis me pareza un pouco exasherado. Es... Señores políticos que nos escoitan agora todos, están conectados, non sei que o valoren tamén, non? terían que ter o mellor máis diálogo con vos. Antes en segundo de bachiller tampouco era obligatorio Ora, por exemplo, por pues, si sí, sería obligatorio Porque como che fai media terías que facelo si ou si sí. Pero como Queras que facel? non era obligatorio Claro, si a selectividade antes si ti querías facer un ciclo Por exemplo, non tiñas que facelo Claro, ah, só claro. era para a Claro, entonces ahora terías que facelo Que o que queiras facer Si, sí, que ahora tamén en un ciclo eh, Podes acceder á universidade Despois de facer un ciclo Pero de, eso se, de, se podía antes ou non? Si, sí, eso si sí. Dende sí. un ciclo sí. podías acceder, eu creo que, a universidade. É desde un ciclo medio acceder a un ciclo superior tamén, bueno, eso sí, porque... Claro. Oye, ahora se non hai así o pensamento, eh, nos meus tempos parecía que, entre comillas, os listos ¿m? e os que sacaban boas notas iban á universidade e parece que había sen a sensación de que a xente que non chegaba quedaba para facer unha fp Pero agora non hai ese sentimento, non? Ou aínda sigue estando o del que vale, va a universidade, tiene estudios, licenciado, carreira e o que non, quizais se vexa menos, pero hai sí. moita sí, xente sí, que segue sí, sí, pensando sí. que as persoas que van artigos, pois pues, que non teñen tanta capacidade como unha persoa que fai mm. unha carreira. Sí. O que se fa un ciclo é porque claro, porque non lles una... dá nota para unha carreira ou porque non se ven capacitados para facer unha carreira. Pero si sí que é certo que non selles exixe tanto para facer un ciclo como para facer unha carreira. Sí, sí, pero tamén é certo que moita xente que fixe un ciclo, igual eh, agora ten traballo outra que fixe unha carreira, pois non. Ou xente que primeiro fixe sí. un ciclo e despois fixe unha carreira, sí. hai os dois casos. E tamén haberá ao que primeiro fixo a carreira Tamán. e despois, e despois un fai unha cousa de FP, non? Uh -huh. Vos tedes en principio claro que carreiras tres? Bueno claro, bueno, claro, no claro, estamos lo baraxando aínda. Claro, claro, bueno, aínda vos queda moito, no? Todo primeiro, logo verán, todo bueno, segundo. Sí. os profes xa nos tam, xa nos meten presión dicindo, sí, "Bueno, xa sí. teñades a estas alturas xa hai que ter claro o que queredes facer." Sí. A min faise raro que unha persoa non saiba o que quere ser eh, cando ten incluso oito anos, eh? Non sei, sé, eu por experiencia. Eu cando era pequena teño moi claro que quería ser profesora, ora xa Non sei, non o teño tan claro. A mi tamén me pasou como Ángel, eu de pequena sempre dicía que iba a ser veterinario, en cambio agora, todo o contrario. Claro, porque desde, o sea, cando eres pequeno velo sí. todo moi fácil e todo moi asequible. Unha vez que te vas facendo maior dis, pues pois ainda non o teño tan claro como eu pensaba. No, e porque mellor, por exemplo, eh, Virginia tiña idolatrado eso de veterinario todo o día cariñando gatiños, e canciños que son moi moi así moi móns, non? O decir, de facerlle de veterinario, pero de, de canse e gatos. Unha cesárea, a unha vaca, xa non o pensaba, no, que no? No, no. xa que non. Non. Aí xa non o vías tan tan así. Bueno, e en que vai a quedar isto da lonce e isto da reválida? Porque a que non coñece a lonce realmente. Vamos a ser honrados. A ver, sí. Sabemos un pouco sobre ela, pero sí. Pero pouco. O primeiro sí, que claro. tenéis que ter no, no, na entrada do instituto é unhas fotocopias ali da lei, paralela. É que tampouco nos... explican. Claro. Entonces... Que nos Ninguén por... vos conta que é al obvio. Pero ano pasado tiberamos un charla charlas. coa orientadora si sí. que nos explicaba un pouco como ian cambiar as cousas. Pero explicaban caristes, sobre todo como cambiaban as materias que tiñamos que cursar, esas sí. cousas. Pero realmente, realmente vexo que a siente que estuda non... Ten toda a información que debería sobre a lei que arrise. É que nós por exemplo, sobre a folga deste... Creo que foi o mércoles, non? Mércoles, no? sí. E, pois, pues, deste mércoles, pois, pues, nos casi non sabíamos nada. A mí, por exemplo, explicaron música, pero xa estando sí. na clase ese mismo día. É que eu creo que non explican... Bueno, porque non xe interesa, vaya, que... Por exemplo, que fagamos folga. Pero así o profesor tamén ten mm. un tempo para ir a tomar un café... Bueno, pero os profesores no? dirán Non xa explicamos nada Como eu se si non veño non cobro, pois pues, que veñan Ah, pero eles terían que ir igual Cobrarían sí. igual ¿Mm? Eles terían que ir igual, no Se si non sí. fan folga Porque Eu no si faco folga non cobro que eles tenen... Claro, se si fan folga sí. non cobro Se si non teñen que ir igual sí. Claro, entón Únicamente para que foran a tomar mm, Eso, un cafeíño, así Bueno, se si nos escoitan que nos chamen un día, no Claro Que participen no programa e que opinen Bueno, máis cousas Eh... Eh, para mm, vos non sei se si, eh, é un problema Espero que non, espero que non o pensé desiquiera Pero o millor para moita siente maior Siente, digo maior con cariño, eh Siente maior, eh, moi maior Que o millor pensa no día no que remata a súa marvellosa vida pensar no tema do horno crematorio e no que di agora a Igreja Católica, pois pues igual agobia, non? E entón, eh, eu pregunto vos por esta noticia. Sabedes que, eh, bueno, algo así, non teño aquí eh, as palabras exactas, pero que eh, a xente a partir de agora eh, os catalaitos non poderán ser incinerados, nin queimados, porque entón non poden ser enterrados en lugares sagrados, tipo Campo Santo, mm. ou algo así. E... Eh, Que opinades? Non estou moi de acordo, verdade, porque cada un... O sea, unha vez que morres, pues, ti tens que decidir... A ver, decidir como morrer, non, pero decidir como queres ser enterrado, si sí. Igual que decidías de vivo que querías fazer o que non, pues, unha vez que morres, pues, tamén penso que deberían facer o que ti lles despediches independientemente de si logo che deixe ter unha ceremonia religiosa ou estar sí. nun campo santo ou estar nunha urna na túa casa ou eso de tirar as cinzas que se leva moito. No? Miña irmá, en... por exemplo, sempre decía que ela quería ser incinerada e que tiráramos as súas cinzas e, polo faro de Fister, o sea, polo ah, acantilado. Ah, sí? sí. Por Porque ahí. foi o seu primeiro posto de traballo alí, entonces gustolle moito e teño pues, si que queres decir especial. polo Furelos, que terán aí polo Furelos, No, <ríe> no. no máis lonxe hai que ir. Sí. Pero a que ti non pensaches nunca neso, Ánsela. O que queres facer? O que queres que fagan contigo cando non este? a estés? verdade é que non sei, gustaríame, tamén hai moita xente que aí os seus familiares e os leva metidos en anillos e cousas así. E en medallons. Vinde sí. aquí un repertorio de medallons para levar aí as cinzas do teu bu. Eu A ver, é que non non sei non... A mi os bichos como xa non me gustan Ahora, pois tampouco me gustaría Por así decirlo, ser comida polos bichos Eu igual me planteo millor A opción de ser incinerada Tamén E logo que facemos coas túas cinzas O que queira? Pendientes, medallón que me las... leve, O que me deixen na casa O que me leven con eles Las tiramos al furelos tamán. Tamén Hilda ti pensaches algunha vez nesto? Pois pues, sí, sí que pensei, só que... Non me digas. Con dazas sete anos, con dazas seis anos, pensades neso. Pois pues, sí, sí que pensei. E sí. a ver, queres decilo? Ou prefires, se si preferires reservar no. a vosa opinión? Eh, a mí tampouco me gusta eso de ser enterrado, de estar nunha caixa así... A ver, non te das conta porque estás morto, pero... E logo te come uns gusanos e todo eso, pois... Pues... Non no me gusta moito, si sí. Tamén me gustaría ser incinerado. Sí. Bir, Bir está vermella, xa non sabe que decir. Ah, si. No, eu sí. eu como os meus pais e sí que falar destas cousas, eles eh? tomóno na broma, pero eu sempre digo que me enterren na horta que fowan que queiran. Eu o que non quero Hay na horta, eu... en plan sí, reciclaje en claro. plan... Ver, eu o que non quero é nin que se faga misa, nin tanatorio, nin cousas así. Unha vez que morres que fagan o que si, sí, pois por exemplo, donar os órganos ou cousas así, se se poden aproveitar por outra persoa, si que Si sí que me gustaría Pero con o meu corpo é moi indiferente ¿Sí? Vou estar sem vida Pero prefires que... na horta claro O prefires que chequeimen O prefires que? A min preferir, preferir Prefiro que me incineren sí. Porque non é Como díngelas non Por non estorbar, claro. vamos, por non fa pregunto <ríe> no. Porque <ríe> senón, non enchense os cimenterios De cada leito, sino, al final non collemos Virginia está co meu pai O de que meu pai tamén sempre día eu cando O día que morra non me le ve des o sea, non quero un miso ni nada, eu quero unha charanga Bueno, si, sí, teu pai xería moi do de charanga El <ríe> ¿no? dixo, quero unha charanga bueno, A mi le va de charanga Ay, Estamos aquí sí. opinando de xente que non está aquí diante E entón non deberíamos ¿no? De estar opinando de xente que non está aquí diante Bueno, e por certo, que ides a facer O día un Eh, que é o día de difuntos tradicional. A que a dica deso día? Pois... Pues, ou a estudar, ou non sei, ou a quedar e pasar un bo cos meus amigos. Non creo que faga sí. nada que teña que ver co religioso. Eu, en principio, vou a ir por aí cos meus pais de compras e isto... Sí pero digo, e eh, con respecto eh, O tema, vamos a ver O tema tradicional que se facía fallanos Era que todo mundo ía aos cemiterios sí, sí. Para poñer flores, para fregar as lápidas sí. Para estar ali pues, Omenaseando un pouco Non, os que xa non están Eu digo, se si vos cumplides con esas tradicións Eu antes cumplía, sempre sempre Iba con, pues, con miña nai Ou con meus pais a deixar as flores E tal, pero ahora xa Unha vez que te fas maior sabes todo diferente A ver, eu sempre acompaño a miña nai, así que supoño que este ano tamén será igual. Mm. Ese día onde ide, senme lide, o... o aquí a Furel, eh, como se chama? No, o, castelo. O, castelo. o Castelo, estaba me confundindo eu. Entón ese día o Castelo está cheo de xente, non? Sí, a ver, depende a que ahora vayas tamén, sí. eh? porque hai xente que vai, pues, non sei, por la mañá, outras por la tarde, entón dependendo. Bueno, vos, e tamén eu que quero tamén que me incineren, como non imos a ter lápida ni tal, xa non lle damos chollos nosos fillos, se non teñen que ir ali a nada. Né? A nos igual nos deixan unha rosiña encima da mesita, ou algo así. Claro, algo así. Pois é que fai moitos anos, vos non vos acordades, pero era tradicional o de fregar as lápidas, ou de ir arreglalas, a xente falaba, incluso, acordame de ver xente falando cos difuntos, pero sí, literalmente... Sí, a día de hoxe, no castelo, si vas ese día tamén podes ver a xente ali falando cos pues, cos seus familiares mortos ou e sobre todo na misa que hai pola tarde suele haber bastante xente, eh? xa ¿Sí? ¿Sí? o sea, que seguimos mantendo máis ou menos... A tradición. E que ose por ose, claro, como 31 é eh, eh, ponte para moita, moita xente e os rapaces non teñen cole ni nada desto, pois casi a xente pensa máis en viaxar, aproveitar, irse mañán, pois a dar unha volta e sair, que non temados mortos. Ceredes que isto é unha, entre comillas, falta de respeto? Ou é simplemente aproveitar unha ponte que vas de viaxe coa túa familia? Ah, penso é que aproveitar unha ponte Claro, é que, se... e que habrá moitos puntos de vista Pero a mí tamén me parece que Vale, tens que ter en conta as persoas que morreron e claro que estés aí Pero tamén tens que seguir a túa vida Porque a túa vida ten que seguir para diante Canto credes que costa? Polo menos en Santiago Que é de onde estou sacando os datos O de incinerarse Puf Oh, no cartas, A ver se si pensades que é barato, eh? No, no, no, no, é no, eh, moi caro que. Coller Cerilla e vía no? Miñana no. sempre me di, si, si, é moi caro. Vos moito falar, pero é es moi caro. A ver canto pensades, bótalle. Más de 2000 euros, creo eu. Eh? Ou sobre 2000 €. Ya, é como o precio justo. Non no Dis sé, que 2000 ou 2000 sí. para arriba? Hilda. Por aí, máis ou menos. Y Virginia 1500 1700 mm, 3000 euros 3000 €. Olle que morrer é moi caro, eh? sí, <risa> sí, sí. Entre flores, coronas, la esquela, el autobús, eh, logo Ay, que sí. te incinere, logo a caixa, logo tá. é pagarlle cura tamén. Sí, claro, non sei tamén se si sí, sí, sí. sí. sí, sí, cobra, cobra, Pois non hai que morrer. Aquí, aparte de ter o seu soldo, teñen o soldo que lles dá, pois, pues, a xente ¿Eh? de, pois pues, Como é un día tal, pues, danlle os cartos a parte da misa. Son pues 50 non, euros ou así. Non ya. morrades, eh? Non, esperemos que de momento mm -hmm. non, eh? Porque todos son gastos, sabedes que todos son gastos. Bueno, seguinte noticia. E eh, isto sí que vai ser unha cuestión difícil de resolver. Eh, van a convocar Eurovisión. Vos sabedes o que é Eurovisión, non? Sí, sí, sí. Un festival que oxe por oxe, creo que non ve ninguén. A xente non está nada preocupada. Wish, eh, wais, sí, sí, bueno, ouais. Fai moitos anos España paralizábase para ver Eurovisión, e a xente que me estás coitando aínda se acorda cando ganhou Masiel e aqueles tempos, <risos> no con el la la la. E entón, eh, foi perdendo, digamos, foi creo que a xente da Operación Triunfo, cando foi Rosa, sí, recuperaron un pouco, sí. pero este ano, hm, mm, a xente que vai a Eurovisión, a voz que representa a España no mundo da canción, vai a ser elexida tras unha preselección. E eu pregunto Como sería o máis xusto? Porque a mellor ti queres ir a representar a España e tes todo o dereito para representar cantando o teu país, pero non, non te convocan. Entón, que sería o máis xusto para buscar voz para a Eurovisión? A ver, tamén tes que ter unha mínima calidade musical, pero a mino xusto pareceríame que se pudera presentar por pues, calquera persona que quixera e despois a partir de aí pues, que é que non sei. Pero entón a ver onde se terían que presentar. Porque eu, xa teño mala voz, non canto, non me presento. Pero unha persoa que cante ben, onde tería que ir? Porque a mellor aparecen miles. E entón eso vai a ser facer un ministerio novo, un ministerio de la canción. Pues no goberno. Non teño nin idea, verdad? Eu tampouco, tampouco sei moi ben como iba iso de escoller. Eu sei que normalmente... Dicían que había uns candidatos claro. e despois É que non sei nín se escolle Imagíname que un, jur supoño un que jurado Supoño que será que terá sí. un representante sí, pero digo, como son máis ou menos famosos que Imagíname que Será un xurado que sí. o, o que o elixe Pero se Hilda quere ir a representar A España, como fai? Pois pues, Supoño que me tería que presentar un concurso Que se convocará Supoño, non sei Igual en Madrid Eh, non sei, se poñan que le xeran pero a ver, creo que tamén tens que ter tens que ser un pouco famoso no mundo da música porque todos os que representaron a Eurovisión, máis ou menos eran coñecidos antes en pero tamén tam, non, non, acaba hm? eh, tamén pode haber persoas que canten a ver, non digo que asaxa, pero pode haber persoas que canten mellor ca un famoso, pero que non se xan famosas A típica bueno. persona que canta na ducha pues, Habrá como xente tí. que canta mellor Como ti, no, no. eu canto no coche, por exemplo claro. Oye, nós temos tamén todo É que me parece injusto, teríamos dereito si sí. non a, ten... a intentalo Porque ademais poderías O sea, se si consideres que ti tes unha boa voz Poderías, pois pues, non sei Ir ao conservatorio ou así Para poder mellorar E poder chegar a algo E poderías Pois pues, non sei, presentarte tamén A Eurovisión E uh -huh. Bueno, non non o temos moi claro como convocar a xente, non? No, no. A través de internet, ah, E o que non teña internet non ten dereito. Bueno, pero fallo algún familiar. Fijo que na familia ten alguén que utilice internet. Claro que si, vamos a xustiza de verdad ou mellor hai unha señora aí nas cazallas que está escoitando a radio di, pois eu quería ir a Eurovisión. Pois pues a través de correo entonces? Cor o sea, de correos, digo de correos de cartas de como se chama eso? Correo postal. Correo postal, aí Virgínia. Que Ángela, como xa non manda cartas a ninguén, a que non? Bueno, en Navidades veces, sí, eh? A ver, sei eu, malo, eh? Por que? Por tes familia trabalhando? Meu abuelo. En... Ah, era, era pero a que non mandades cartas con o cosello, remite e todo eso? Eu en eso? Navidades, miña herma, eu sempre escribimos postales e así, e as enviamos a hum. nosa familia, si sí. É unha tradición que seguimos facendo, incluso a nosos avós que viven a pois pues a cinco minutos de aquí en coche lle solemos enviar, e eh? además sempre nos din, ai xa me enviaron as miñas netiñas tal, e fallos moita ilusión Pois pues me parece estupendo é que claro, hai tra traicións que hai que manter, que o se vai todo por WhatsApp e por, home, en Noite Bella, todo mundo felicita o ano novo por WhatsApp Sí, sí. Así é que sí. se peta. Así ya é que se peta e que poñen todos a mesma tontería sí, sí, do do Papá Noel bailando e tal, que estamos todos aburridos. Hai que volver, señores e señoras que nos escoitan, hai que volver a mandar postais. Bueno, outra noticia, celebrouse das bibliotecas, hm, mmm, eu entrevistei aquí a nosa bibliotecaria de aquí de Melido, unha entrevista maravillosa e díxome que hai moita xente nova que vai á biblioteca e que saca fondos e que lee e que os devolve e que volve a pedir outro só so desas idúas da biblioteca tedes amigas que a usan moito ou non? No, sí que somos Sí, pero da biblioteca sí. do Instituto máis ben sí. Claro, sí, claro Normalmente utilizamos a do Instituto pero tamén somos socias da biblioteca sí. de Melí Melícipa, sí, sí, sí Pero da biblioteca municipal ides moito Honradamente Antes íbamos máis, sí, non en vale. sexto, por exemplo con sí. a profe que tibamos íbamos todas as semanas e collíamos libros todas as semanas un libro diferente e eh, facíamos traballos e tal sobre eles pero ao, agora utilizamos máis uh, a biblioteca do noso instituto É que agora para facer un traballo ides o Google claro sí. bueno sí. nós seguimos quedando moitas veces na biblioteca eh sí. parece me raro eh non estou aquí desconfiando por si por si somos moitas quedar en unha casa pois pues, é como tal e eh? quedar en un bar pois pues, parecemos como o sea, deixas máis o tema do, do traballo poste máis a tomar algo, a falar, a ver a tele tal. e tal, en unha biblioteca, pois parece como que é un sitio máis serio como para facer un traballo. Mí, é un sitio é que, é que é máis serio, Ángela. Sí. Claro Jolín. que estar nun barco coas pipas ali, e e e becir o gin tonic desmelibrara <ríe> unha fanta facendo un traballo, pues non. Pois tamén o sí. temos feito, eh. Non me, non, adaptarse. Hai que tirar claro. polas bibliotecas. Bueno, e última noticia que vos traio Estades anotadas para a noite de estrelas noies? Ah, o ano pasado sí, Foramos a vela, sí, pero furamos. este ano ainda Isto te unha ainda pinta Maravillosa, sí. non? E sí. en que consiste? Explicadelle a xente en que consiste Pois pues, y... o ano pasado eh, Tiñan montado Bueno, deronos unha charla Explicaronos un pouco Pois pues, que íamos ver E outras cousas E tiñan montados dous telescopios e teñas que facer unha fila e tamén nos explicaban o que víamos Pero recomendádelo ou non? Si, sí, sí, son sí, unhas experiencias pois pues, novas que sí. hai moitas persoas que, por exemplo nunca viron a través dun telescopio Si, sí, a ver, estivo ben solo que ese día facía moito frío entón moita xente íase e non acabo de ver todo Porque poneno o aire libre ou en unha terraza sí. e un... eh, A charla foi dentro do instituto Pasaban diapositivos e iban xa enseñando, o, sea, enseñando pues, o que íbamos a ver. Va? Uh -huh. e, logo fora, pues, estaban montados os telescopios e, e víamos. Uh -huh. Ben, porque a mellor fago eu algo así e teño que traer a xente que fai que o programa e era para saber máis ou menos como, como temos que movernos. Bueno, máis cousas, que pola miña banda eu rematei. Algo máis que contar? Ai, tedes que saudar a Paula. É verdade. A Paula, a, Paula, Lucía, a, a Elena, Andrea, bueno, a Marinha, a Laura, a todos. ¿Son sí. todas de vosa clase? Sí. Bueno, sí o no. Bueno, ¿Algún? más menos. Bueno, a Iria y a Luis. Bueno, claro, a todos. Sí, que a no todos. se nos olvide nada sí. y que después igual nos matan. Eso, a toda clase, a los profes, hay que pelotearlos claro, un sí, poco también. Ah, también. A todos esos profes. Que son maravillosos, aprovechad. Sí, sí, sí. Que sí. son maravillosos, así la cuñita. Todos, todos y todas. Sí, que se porta muy bien este año. Sí, todos, sí. Eh. E que máis, familia, veciños. Bueno, a todos. Esos vense todos os días, así que. <risa> bueno, pois pues, eh, eu rematei o xeixe se que vos mandades, o que queirades decir. Pois pues non sei. Sé. Pouca cousa, mais Non queredes cantar nada? Non, no. hoxe non, estamos nos reservando protestar para protestar por nada. Olle, por que faríades vos unha folga? Para protestar e para reivindicar Hai algo na vida que queira de reivindicar. Pero sobre sobre o que queiras. Ai Dios. <risas> <risas> Qué complicado. Algo polo que a ti che gustaría protestar e dicir, isto non é xusto. A mí, por exemplo, pois pues, non sei, non me parece moi normal que os políticos teñan un soldo de por vida, de, o sea, unha vez que os votan fora, non, non sei, non me parece xusto que pues, sigan cobrando cando xa non están aí. Mhm. Uh -huh. O saldo mm, esas rentas vitalicias. Sí, vitalicias. El da ti. Pois, por exemplo, isto da da Lonce que pareceche un bo motivo. Sí. Bueno, si, bueno, se estás de acordo coa Lonce, pois pues, non, obviamente non vas a folga, pero se si estás en contra, si. Sí. Vir? Pois pues non sei. Hai tantas cousas, a veces É difícil escoller, non sei... Pois que contenta che vexo. <risa> non tens nada que reivindicar. Eu, por quitar a monarquía. Sí. Porque non entendo. Porque... Eso de que hereden en el sí, puesto sin tener que currarlo, eh, non? É increíble. Que unha das nenas, a maior, que xa teña un soldo... Eh, sí, é eh, certo que ten un soldo. Algo impresionante. A través dos nosos impostos xa... <risa> por eso digo que a min eso de que, non sei, vale, en teoría están nos representando a todos, entonces non teñen por que cobrar eles solos, deberíamos cobrar todos, no Porque xa que nos están representando, eh, en realidade somos nosos que pagamos para que les cobren, non o arrebén. Eu pense que vos chamaba máis atención o tema de que non hai que, que traballalo, no O posto, é dicir, unha plaza fija, e sí, sí. que che vai a tocar seguro, porque como eres fillo de pois vais a tocar seguro unha plaza fija con soldo fijo, vivienda pagada, etc. Pensi que ibas máis por ese camiño. Bueno, agora estaba falando de, o sea, de, de política, non de... Do, no, do tema monarquía, da monarquía claro. que decía antes Virginia. Bueno, pues nada, Enrique sexto, se si nos escucha, usted pues, tome nota, porque, en fin, aquí estamos protestando así como con... Libertad, no supoño que haberá moita xenta E máis que pensa Pois rapazas, moitísimas grazas Por a estar ti. aquí, por compartir o tempo A vostedes señores, gracias igualmente Continuamos con un pouco de música E enseguida imos a nosa Seguinte entrevista da tarde